Goiz flash, aktualitateaz trufatzen daen eman aldia. Egunan, haste hondaruntan, hondarearen egunak ospatzen dira. Toki kultural eta historikoen arte irikitzea. Eta euskal erriuntan badugu zerrikus. Nola, ez ditu zuen toki guxiak bisitatzen alko, iruzpala hau kontsiatuuko dauzkizu goiz flashek. Goa zen gure ondaregune omaiten bisitattzen. Lehenikhiruleiko mahatiak. Joanen aste ondariko argiarekin uztaren partea handi bat galdu dute, iz flashek proposatzen dazu eraz, Iruleiko mastietan gelditzen den Maatsgollko bakarren ikustela joitia Irulegiko mastian dena bota dute lurera, hainbat baziz korretaagari. Irulegiko maak dena sautu du galernakgollko bat gen diten bakari. Beste bisita proposalun bat, hau! Dia, nungira hote, itxasuko lanib eritetxe guian ekonomian egiteko, osagarri saileko jauna undi-maundiek etxara ziduten lanib arteetxean Joan Guztian, bisita lasaiaren mentura duzue etzaituzte langilen eta hirien aratu natek dena kampu eman dituzte! Ah, ze Ondarearen egunak adi, egin dezake zuen beste bisita bat ere? Urda Zubiko Arrobia, hango zapartekin, luzagabe ez da gehiago arperik izanen, lehize zilo historikoak lehertuko dira, berazauen orde joan arrobiaren bisita zerat. Una, hain zingustu bat? Oh, zer arpe eta ederak... Prehistoriako lehen Neandertal gizonek egineak? Eta lurriam diren azterna edo ege historiek lehen go Homo sapiens gizonek utziak, Entzimur? Ez ez, es, ez Homo sapiens ez, hori camionus errotaz kautzuma marcarri. Guztira chic proposazioa zientifiketa beste bizi ta bat. Ciburuc Park ana okituko baitzu e Herriko azken gizon prehistorikoa. Gipulus paleolitiko Mundian deltaliza ausapizum Juan Gustian oraino laineroso izaiten ala baina lengo oxu gochakaliza kolomburtenna. Eta azkenbixita, miritzeko agileran eginen dugu. Haupa, haupa, beho! Beho beo egoitzan, Plexiglas Mitrako kutsa batean begiratuki eman duten bat zenbakia zizeldua. Bat edo baino zenbakiaren eskultura, hori baita, lau partiden ondotik sailkapenian bilduduten pundu bakarra. Haupa, haupa, baino! Pundu bat egindu bat karrika. Eh, nola, bai egia oso, haste honetan zen goiz Flash.